Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 12 Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții Ce vrea să zică aceasta? Lucrarea lui Dumnezeu produce pentru o clipă un șoc După aceea însă totul se limpezește Să nu uităm un lucru de mare însemnătate pentru înțelegerea adevărului din acest capitol din cartea Faptele Apostolilor din punct de vedere istoric Aici este un hotar E hotarul de început al adunării lui Dumnezeu, Biserica lui Hristos pe pământ, adică vremea Harului lui Dumnezeu. Acest hotar de început arată trecerea de la iudaism la creștinism, de la simbol la realitate, de la un popor pământesc al lui Dumnezeu la un popor ceresc. De aici încolo strângerile credincioșilor Domnului Isus nu se mai află pe terenul iudaismului. Sinagoga este o adunare pe acest teren, ci pe terenul adunării casei lui Dumnezeu. Ceea ce face deosebirea între aceste două strângeri la oaltă, adică terenul iudaismului și terenul creștinismului, este prezența nu a unor oameni deosebiți, ci prezența unei persoane deosebite și anume prezența Duhului Sfânt. Acolo unde nu se vede prezența Duhului Sfânt cu o rânduire aicerească, într-o adunare religioasă, nu este adunarea lui Dumnezeu din nou legământ, ci o strângere pe terenul iudaismului de tipul sinagogii, adică o adunare religioasă pământească, nu cerească, chiar dacă numele Hristos este folosit în cuvinte, în rugăciuni și în cântări. În această adunare se vorbește de moralizarea omului, nu de o viață după o rânduire cerească și de trezirea conștiinței trupului lui Hristos. Să revenim la verset. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Din versetul acesta înțelegem că ascultătorii au auzit cu adevărat în limbile lor vorbind pe acești galileeni despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ei au rămas uimiți de tot ce se petrece pentru că era ceva supraomenesc. Duhul Sfânt a întărit pe ucenici ca să ajungă martori ai Domnului Isus Hristos. Ce deosebire este între ucenicii dinaintea pogorârii Duhului Sfânt. Mai înainte ei erau fricoși, speriați de dușmani și șovăitori în vestie Evanghelia. După pogorârea Duhului Sfânt ei sunt stăpâniți de adevăr și plini de curaj pentru el. Ei îl vestesc cu glas de trâmbiță. Și astăzi este mare nevoie de martori ai Domnului Isus Hristos, care să spună cu toată inima tuturor oamenilor despre dragostea Mântuitorului. Duhul Sfânt a prefăcut pe niște oameni firești în copii ai Lui Dumnezeu. El a schimbat viața miilor de oameni din ziua cinzecimii. Unii spun că vremea minunilor a trecut, dar nu e adevărat. Nașterea din nou este minunea care s-a făcut în toate veacurile noului legământ și se va face până la venirea Domnului Isus. Cei ce cred cu adevărat în Gerfa și în învierea Domnului Isus și se predau Lui, sunt născuți din nou și încep să vorbească limba împărăției lui Dumnezeu și să trăiască după Constituția acestei împărății, adică dragostea și unitatea. Toți au rămas uimiți. Uimirea pe care o produce cuvântul lui Dumnezeu aduce o schimbare în viața omului. Să nu împiedicăm această lucrare prin nepăsare sau avântare după lucrurile trecătoare ale vieții. Noi, și Domnului Iisus, suntem răspunzători de sufletele care ne ascultă. De aceea trebuie să avem o trăire sfântă și o vorbire limpede ca să înțeleagă oricine adevărul Evangheliei. Se poate întâmpla ca văzând lucrarea Duhului Sfânt în cel credincios, cei din jur să pună niște întrebări. Oricum ar fi întrebările, dintr-o stare de sinceritate sau de batjocură, realitatea nu pot înlătura. Nu știau ce să creadă. Când nu știi ce să crezi, nu te grăbi să iei vreo hotărâre, ci așteaptă până se vor limpezi lucrurile, căci se vor limpezi și atunci să treci departe adevărului. E har un singur nume, doresc să-n în cântec maestos, lumina lui să umple întreaga lume. Căci soare e Dumnezeiescul lume. Capitolul 2, versetul 13 Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Împotrivirea și jocura au însoțit întotdeauna lucrarea adevărului pe pământ. Adevărul însă a trecut ca un tăvăluc peste toți vrăjmașii lui. Chiar dacă unii își bat joc de lucrarea mântuirii, Dumnezeu tot nu se oprește din drumul harului său. El caută noi căi ca să se apropie de făptura căzută. Când jocorești ceea ce nu cunoști, faci un păcat dublu. jocura în sine este un păcat, chiar când e bazată pe o realitate. Dar când este dezlănțuită numai pe presupuneri, e un păcat și mai mare. Batjocoritorii sunt cântăreții diavolului, care umplu pământul cu muzica otrăvită a morții. Băzjocoritorii nu pot vedea împărăția lui Dumnezeu, după cum scrie în 1 Corinteni 6 cu 10, pentru că ei sunt lăsați de Dumnezeu în voia minților blestemate. În zilele din urmă, lumea va fi plină de acest soi de oameni, 2 Timotei 3, 1 la 3. Și ziceau, sunt plini de must. Omul spunea, cineva descoperă în lumea care îl înconjoară ceea ce râvnește. Pe același câmp, boul caută iarbă, ogarul caută iepuri, iar barza caută broaște și șerpi. Cei care îi bazjocoreau pe ucenicii Domnului Isus, aceștia erau iudei din Ierusalim, adică băștinașii, arătau starea inimilor lor și poftele care stăpâneau. Sunt plini de must. Trebuie să știm că așa se va petrece totdeauna. Unde este lucrarea Duhului Sfânt, ea iese din comun, atrage atenția. În jurul ei se fac multe comentarii. Majoritatea a înțeles rău, pentru că omul este pornit spre rău de la nașterea sa. Cel plin de Duhul Sfânt și de râvnă pentru lucrarea lui Dumnezeu dă impresia de om biat sau nebun în fața celorlalți oameni. Duhul Sfânt te scoate din făgașul cunoscut ca normal al lumii și ți dă o altă viață cu alte manifestări și preocupări. Cuvântul biat este de origine latină, beatus, beatitudine și înseamnă fericit. Așa sunt cei plini de Duhul Sfânt, ieșiți de pe făgașul oamenilor firești, ei sunt fericiți. Sfântul Chiril al Ierusalimului a scris, Beția cea trupească face să se uite și cele cunoscute, pe când beția aceasta, plinătatea Duhului Sfânt, dă cunoștință și de cele necunoscute. Să fim plini de Duhul Sfânt și să lăsăm pe oameni să spună ce vor. Iisus Hristos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 Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta și ascultați cuvintele mele. Sfântul Apostol Petru împreună cu cei 11 apostoli s-au ridicat în picioare din mijlocul celor 120 de ucenici ca să ia apărarea adevărului dumnezeiesc, adică a lucrării Duhului Sfânt, care s-a petrecut cu întreaga ceată de ucenici cu câteva minute înainte, adică vorbirea în limbi. Ridicarea în picioare a 12 bărbați impunea respect și dădea greutate cuvintelor mărturisite în fața mulțimii, cuvinte de apărare față de jocoritori, dar și de înălțare a adevărului dumnezeesc de care aveau nevoie sufletele. E prima vorbire cu lumea a Bisericii lui Hristos printr-un reprezentant al ei, Sfântul Apostol Petru, după pogorârea Duhului Sfânt. Dialogul bisericii cu lumea sub călăuzirea Duhului Sfânt, început în ziua Cinzecimii, va continua peste viacuri prin orice credincios adevărat al Domnului Isus, până la venirea Domnului. A chema sufletele la mântuire prin auzirea Evangheliei înseamnă a sta de vorbă cu ele. Aceasta este mărturia trupului lui Hristos pe pământ. Sfântul Apostol Petru și cu ceilalți 11 apostoli s-au ridicat în picioare nu cu de la ei putere, ci fiind umpluți de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt i-a ridicat și Duhul a pus cuvinte în gura lui Petru ca să vorbească mulțimii. De aici încolo numai Duhul Sfânt va călăuzi pe apostoli și pe toți credincioșii Domnului Iisus în toate lucrurile și în tot adevărul. Ei sunt unelte în mâna Duhului Sfânt. Puterea Sfântului Duh Spunea Sfântul Grigore de Nisa, se pleacă asupra noastră, pune în mișcare valurile gândurilor și mânat de acestea, cuvântul se produce în afară, în linie dreaptă. Petru a ridicat glasul și a zis, Bărbați iudei și voi toți care locuiți în Ierusalim. Acești bărbați iudei erau cei care locuiau în Iudea și în Ierusalim, nu aspeții. Lor le vorbește Sfântul Apostol Petru nu în altă limbă, ci de data aceasta în limba care se vorbea atunci în Ierusalim, adică Aramaica. De ce se adresează el numai iudeilor din Ierusalim și din Iudeia? Pentru că numai aceștia și-au bătut joc de ei. Atunci Petru s-a sculat în picioare. Gânduri duhovnicești Petru înseamnă stâncă sau statornicie. Numai statornici în credință și în dragoste poate mărturisi cu adevărat pe Domnul Isus. Are importanță și poziția corpului când vorbești despre lucrurile mari ale lui Dumnezeu. Nu putem rosti oricum cuvântul lui Dumnezeu în fața mulțimii. Trebuie să avem o ținută potrivită. Cei care zac, cei doborâți la pământ nu pot înălța numele Domnului. Adevărata poziție a mărturisitorului este în picioare, adică înălțat din lucrurile și stările pământești. A ridicat glasul și le-a zis, să ai o vorbire ridicată din cele pământești, atunci poți înălța pe Domnul și adevărul lui în fața oamenilor, atunci îi poți înălța pe ei unde este El. Bărbați iudei, să știți lucrul acesta. Vestitorul adevărului trebuie să vorbească în așa fel ca să înțeleagă cei ce-l ascultă și să plece cu niște lucruri pe care să le știe bine, să înțeleagă bine cine este Domnul Isus. În n lui întreaga mând, tu irare. Și har prin el a fost adus. O nume sfânt comoară de iubire. Pute rea ta aduce mântuire. Capitolul 2, versetul 15 Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Din fire omul trăiește din închipuiri, așa este în lumea minciunii. Fiul adevărului însă trebuie să-i ajute pe toți cei cu care vine în legătură ca să iasă din întunericul închipuirilor. Cei care trăiesc din închipuiri nu au pace, echilibru și bucurie în viață. Numai adevărul și credința ascultătoare de adevăr dă omului stabilitate, pace și bucurie. Numai adevărul îl izbăvește de toate temerile și de toată neștiința. Sfântul Apostol Petru a apărut în fața lor spunându-le Oamenii aceștia nu sunt beți cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi. Ceasul al treilea din zi după ceasul nostru este ora nouă dimineața, care la evreu era ceasul rugăciunii de dimineață. În zilele de sabat sau de sărbătoare, ei obișnuiau să nu guste nimic până trece ceasul rugăciunii de dimineață. Evrei mai religioși, pe baza celor scrise în Exod 16 cu 8, în acele zile de sărbătoare mâncau pâine dimineața, iar carne seara și vinul putea fi băut numai seara. În felul acesta, Sfântul Apostol Petru le dovedește că ei nu pot fi beți. O adunare de oameni beți în zi de sărbătoare ar fi fost ceva foarte rușinos și păcătos. Nimeni dintre evrei n-ar fi îndrăznit să facă o asemenea faptă. Să rămânem sub călăuzirea Duhului Sfânt și vom fi zbăviți de toate învinuirile mincinoase ale oamenilor. Hristos Isus, Hristos Pute Isus, puterea ta aduce mântuirea, Hristos Isus. Hristos Isus. Capitolul 2 și versetul 16 Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel Ca să poți spune aceasta este așa sau așa, trebuie să știi și ca să știi trebuie să înveți Petru, deși era plin de Duhul Sfânt, totuși nu Duhul Sfânt îi șoptea la ureche textul Scripturii, ci l-a citit el mai înainte, iar acum Duhul Sfânt îi l-a adus aminte. Ceea ce putem face noi nu face Duhul Sfânt în locul nostru. Duhul Sfânt nu numai că ne aduce aminte textul Sfinte Scripturii, ci ne dă o lumină nouă ca să-l înțelegem în adevărul noului legământ, adevăr care zidește Biserica Domnului Isus Hristos și care dărâmă toate întăriturile vrăjmașe. Sfântul Apostol Petru, în vorbirea lui, se întemeia pe Sfânta Carte și mai ales pe călăuzirea Duhului Sfânt care îi lămurea adevărul Sfintei Cărți în nouă lumină. El nu se încredea în sine, în înțelepciunea lui. Unul din semnele primirii Duhului Sfânt este neîncrederea în tine, în înțelepciunea ta firească și neîncrederea în alții când este vorba de lucrarea lui Dumnezeu. Dacă ești cu adevărat înțelept, nu te încrede numai în înțelepciunea ta spunea un înțelept. Biblia este dinamita lui Dumnezeu, scria Billy Graham. Sfântul Petru cunoștea bine această putere pentru că învățase de la Isus valoarea ei. În starea nouă în care se afla el, Petru, adică nașterea din nou, umplerea cu Duhul Sfânt, mintea și inima lui erau învăluite de lumină cerească necunoscută până atunci. Omul devine prin naștere din nou un prunc și el se aliniază din nou la scopul original al lui Dumnezeu. Când el devine omul lui Dumnezeu, devine om în adevăratul înțeles al cuvântului. Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul lui Ioiel. Ioiel în tălmăcire înseamnă Jehova este Dumnezeu. Când îți vorbește Dumnezeu, se descoperă pe sine și te izbăvește de îndoială și de întuneric. Să-mi acordezi Isuse în lumină, Prin Duhul harfa inimii mereu, și în armonia limpede și plină, Să-ți nați tot nume în lumină,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 Secerișul începea a doua zi de Paște, când se aduceau ca jertfă spice de grâu și se sfârșea în ziua cincizecimii, când se aduceau ca prinos două pâini din grâul nou. În ziua cincizecimii, când s-a pogorât Duhul Sfânt, cele din roade ale secerișului duhovnicesc din nou legământ au putut fi aduse la picioarele Domnului prin cei 120 de ucenici, pe urmă prin cei 3.000 de oameni botezați de Duhul Sfânt, cu ei s-a întemeiat biserica. Prorocia lui Ioel, de care vorbește Sfântul Apostol Petru în aceeași zi, este cu mult înțeles. Ea vestește că Duhul Sfânt este turnat peste orice făptură, adică peste tot omul care crede, peste bărbați ca și peste femei. Darul Duhului Sfânt, plin de toată strălucirea, fiind însuși Dumnezeu, e Cel care ni se dă prin El, stă gata să se reverse peste fiecare din noi. Făgăduința lui Dumnezeu spusă prin prorocul lui Oiel s-a împlinit în ziua cinceași-mi, dar ea continua să se împlinească până la sfârșitul timpului bisericii când se va împlini numărul de plin al ei. Atunci va avea loc venirea Domnului Isus și răpirea ei în văzduh, iar Duhul Sfânt va pleca de pe pământ odată cu lucrarea lui, biserica. Zilele din urmă despre care amintește versetul de mai sus arată vremea Harului, adică timpul de la pogorârea Duhului Sfânt până la venirea Domnului Isus Hristos. Este vorba de Harul de a face parte din cea mai înaltă ceată de mântuiți, sa lui Hristos. În acest timp, oricine cheamă numele Domnului, adică oricine primește prin credință pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor și îl sfințește ca Domn în inimă, este mântuit. Prorociile, vedeniile și visurile despre care vorbește versetul sunt daruri ale Duhului Sfânt date credincioșilor atunci când e nevoie în vederea zidirii bisericii a trupului Lui Hristos. Gânduri duhovnicești În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Există o ordine în lucrarea Lui Dumnezeu, este un întâi și un la urmă. La urmă, toarnă Dumnezeu Duhul Său peste cel credincios, adică după ce a împlinit cele din le lepădarea de sine, predarea prin credință și pocăință în brațul lui, luarea crucii. La urmă, adică în această clipă, dacă stau sub ploaia lui Dumnezeu, El mă va umplea cu Duhul Lui. Dumnezeu toarnă Duhul lui, ceea ce este din el, peste ceea ce se naște din nou, ca și aceste roade să fie folositoare lucrării Evangheliei. Duhul Sfânt este turnat de sus și ca să poată umplea pe cineva, trebuie să-l găsească deschis. Ploaia umple numai vasele deschise și îndreptate în sus. Cele închise sau răsturnate nu pot fi umplute. Să ne deschidem, deci, prin credință și pocăință înaintea lui Dumnezeu și El va turna Duhul Său cel Sfânt peste noi. Numai peste făpturi, adică peste ceea ce este viu, făptura nouă, toarnă Dumnezeu Duhul Sfânt. Peste lucruri moarte, fapte moarte sau stări moarte, El nu toarnă Duhul Sfânt. Încă un gând. Tineretul este părtașa celui așhar ca și cei în vârstă. În versetul acesta tinerii sunt arătați înaintea celor bătrâni. Să recitim versetele din Faptele Apostolilor, capitolul 2, asupra cărora am meditat astăzi meditații scrise de Nicolae Moldovianu. Toți erau uimiți, nu știau ce să creadă și ziceau unii către alții, ce vrea să zică aceasta? Dar alții își băteau joc și ziceau, sunt plini de must. Atunci Petru s-a sculat în picioare cu cei 11, a ridicat glasul și le-a zis,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 și bătrânii voștri vor visa visori. Te har, fa un singur nume, Doresc să-n alți în cântec maestos, Lumina lui să umple întreaga lume, Căci soare e dumnezeiescul nume. Isus Hristos, Iisus Hristos, căci e Dumnezeiescul nume, Iisus Hristos, Iisus Hristos. În na lui întreaga mână tu ieri, și într-egul har, prin el a fost adus. O nu me sunt de iubire. Pute reata aduce mâinile. Hristos, Iisus. O, Isus, pute rea cala duce mămătui. El, Hristos Isus, Hristos Isus. Se-mi a curde din Isuse în lumina prin Duhul harfa inimii mereu și în armonia limpede și plină Să-ți-n alți nume în lumină De Dumnezeu, de Dumnezeu să-ți înalți slăvitul nume în de